Консервований нулі. Пробудившись в ембріоні, ти стаєш плодом і маєш цю внутрішню муку, що прагне відчуття своєї середини десь на поверхні полотна. Та п'яна муза вже виблювала на палітру пейзажом загубленої в надрах планети Мауп Даунтаун, збочення еволюції після поломки нації. Наше спасіння від вимирання, винищення. Після маніакальних вилазок пустелі на завоювання раю в приблудлих Євангеліях апокрифічних небес ми нарешті знайшли гавно Бога. Може, це проведіння нам сказало привіт, а може нас просто послали. Сатана сидить у Біблії, підслинявий палець, підсовуючи слово ключове. Власні пошуки в глибині, вершками перетлумачуються в обшуки серця, побільшало голів, в яких туалети задумались про храми. Тут діагноз дурень є одночасно і методом лікування. Коли невідомість розкриває пащу ширше, ніж наша сутність, і блаженний натоптуються в спасенний ковчег віри, я обираю незнання, в ньому більше правди.